«І тільки тобі про цих двох покидьків ти читав віршовані куплети, командири», – нагадав Галка. «Як я міг забути? Автор куплетів, записаних блокнотик, які віддав нам старшой, називав ці прізвища». «Все розгадуєте прізвище агента?» – запитав Короб. «І шукати нема чого». Тим агентом був старший лейтенант Позалужний Старшой. Позалужний міг бути провокатором по дурості, по п'янці. Він заздрив Освальду, і ця заздрість могла стати поштовхом до вбивства суперника, говорив Галка. Хіба не бувало подібних випадків у 1937 році? Наші люди із Кулдеги Повідомляли, що з Берліна приїздив якийсь Сахаров і зустрічався з Кротовим у ресторані. Втрутився у розмову майор Циболя. «Ситуація!» – з іронією мовив Галка. «Де той Берлін і Добендорф?» про який писав у віршах капітан Русланов. «Гніздо власовських пропагандистів і шпигунів» «А де Кулдига?» «Нема чого дивуватися», – відповів Латиш, немов зважував на руці свої слова. «Курзами у німців фронт!» «І Німеччина тепер стала фронтом! Ось і в Ласовці і тут!» «Німці і про це подумали!» і блокнотик з віршами недаремно опинився в старшого, і в шахи він грав з галкою, допитуючись, що ж передали про нього за лінією фронту. Все намагався бути в ролі слідчого Короб, щоб розвінчати позалужного як ворожого лазутчика. Якби після розстрілу Освальда старшою тік з нашої групи, то не виключено, що цей покидьок з'явився б у наші органи після війни, навіть коли б ми і були розгромлені, і показав би ці вірші. «О, який я, мовляв, патріот!» Корпу ніхто не відповів. Трійка Казиміра повернулась по обіді. В очах усіх бійців подив. З Казиміром йшло не двоє, а троє, цей третій в обідраній одежі, з давно неголеним обличчям і глибоко запаленими очима, Галці здався ніби вже знайомим, і латишу теж, і він сплеснув в долоні. «Та це ж Ладгалець убити на Мергавському хуторі!» «Так, це я, хлопці!» – неголосно сказав ладгалаць. Розмови вщухли, коли Казамір Малий став доповідати балтійцю. «Товаришу командир, принесено 10 тисяч патронів до автоматів, кулемет Дегтярьова і набої до нього. Від людей дізнались, що загинув Петі Тарас. Люди на хуторах нам сказали, що вас ганяють лісові коти і німці. І ми наважились якось допомогти, затівши перестрілку з ними» яка була перестрілка сказав удавано весело ладгалець десяток поклали на повал це правда ствердив командир групи казамір Балтієць пригорнув до себе казаміра потім Августа і Сашу Колуна рідні мої тепер у нас патронів вистачить надовго він раптом замовк, дивлячись пронисливими очима на ладгальця, А той говорив, намагаючись не блимнути повіками. «Якщо не вірите, вбийте мене». «Та як вам повірити? Може ладгалець став німецьким агентом?» Казав про себе в третій особі. «Та я втік, випав з вантажівки» коли та їхала з тюрми по дрова, і конвоїри стріляли, не поцілили. Доплівся до батьківка з Малого,